Слу... — Слухати? Я завжди слухаю. Нік... Нікому з вас і не снилося, як вміє слухати Козурін. — То знаєш же, — сказав я тихо, — знаєш, що о той бородати особистий ад'ютант генерала Власова, а у підвалі з ним його дружина і її молодша сестра. Оце навпроти тебе її старша сестра. Ти мене зрозумів, Козурін? Я сподівався, що Козурін підстрибне, мов підкинути прижиною. Де там? Він до того розпився і розманіжився від співу і споглядання повногруду і з осі, що й почув, сказане мною. Коли ж я спробував пробитися до його затуманеного мозку, він кволо відмахнувся. «Не набридай, капітане, завтра розберемося. Все, завтра, все!» Я плюнув і пішов звідти, супроводжуваний чарівливим дівочим голосом. Перед троном красоти тілісний святих молитв не зажигай. Хіба мені треба більше за всіх? Я лів у себе в кімнаті, взяв книжку. Нажив він. Історичний роман «Москва і твір. Ніколи не чув про такого письменника. А про що я чув? Книжки носив мені Гаврило Панасович, а його постачали російські емігранти, які їхали до нас звідусюди. З Німеччини, з Голландії, Бельгії, з Франції, навіть із Швейцарії. Ми не мали точної інструкції, як вестися з емігрантами. Кузурін для профілактики перепихав їх на Гаврила Панасовича, а той, не маючи ніяких прав, виступав у ролі автішальника. Терпляче вислуховував сповіді цих заблуканих душ, щось їм там говорив, не обіцяючи нічого певного. Зарунював у серця якісь надії, не відмовлявся від їхніх добровільних приношень, а приношеннями цими завжди були книжки, безліч книжок, про існування яких ще вчора ми не мали ніякісінького уявлення, книжки російських авторів, видані в Берліні, у Парижі, романи, повісті, оповідання, вірші, Бунін, Шмельов, Борис Зайцев, Ходасевич, навіть запеклі вороги радянської влади генерали Денікін і Краснов. Денікін написав величезну книгу про громадянську війну, очерки великої смути. Краснов випустив романи «А павший лістє». Ще б генерал Шкуро став складати вірші, сумуючи за своїм генеральським минулим. Моя класова свідомість протестувала проти самого факту існування цієї білої емігрантської літератури. Але Гаврило Панасовичу уперто носив мені книжки і спокійно радив. «А ти почитай, почитай». Що лишалося в нашому майже монастирському побуті? Ганятися за людьми, пити коньяк у куляди? Підлоствувати, як козурін? Навіть листа до матері не напишеш, бо ти перебуваєш в особливому відрядженні, виконуєш особливе урядове завдання. Ти собі не належиш, бо я просто немає на світі. Було вже пізно. Я лежав і читав про те, як московські і тверські князі змагалися у прислужництві перед татарськими Баскаками, як виривали один в один водного ханські ярлики на право володіння землею. І тут у моє читання в далекий тринадцяти чи чотринадцяти віку увірвався зовсім реальний, теперішній тривожний стукіт і дівочі голоси зойк «Товаришу капітан! Товаришу капітан!» Стукотіло з веранди, а голос був зовсім той самий, що зовсім недавно виспівав перед розпитим, козуріним і для небес, як добрий генії твоєї души не збережот. Я дикинув халат, трофеї переможців, відчинив скляні двері з веранди. Зося майже впала на мене, задихана, зрозпачена, вся в якомусь вогні самоспалення. В тій самій довгій спідниці з міцного чорного крепсатину і в пишній білій блузі, яких співали в дубовому залі, але блуза розпахнена, зачіска понівечена, повні червоні губи, мов рана. «Що з вами, Зосю, сядьте, будь ласка, заспокойтеся?» Я підвів її до крісла, поміг сісти. «Дати вам води?» «Дякую, коли можна щось міцніше». «Міцніше? Але в мене нічого немає, крім коньяку. Це навіть краще, давайте коньяк». «Але що сталося?» Вона мовчки простягнула руку, нагадуючи мені про коняк, випила пів склянки, які я налив, так ніби то була вода, обвела поглядом кімнату, мене в незграбному халаті заспокоєно усміхнулася. Я вірила, що ви мене захистите, тільки ви, але звідки ви догадалися, де я живу? Вдень я блокала тут по території, до мене приклеївся ваш сержант і все мені розповів, а він показував, де його кімната, але я запам'ятала вашу і пригодилося. А тепер звідки ви, що сталося? А що могло статися у вашому кублі? Після музичного вечора ваш козурін наказав тому ж таки сержантові,